گران <Gran> مخترمات دن کو دمولانا لیاکتریس داد دوره تفسیر قرآن چپا مدرسه دار القرآن کالو خان کې پسندو دار چنگی شویده دا دی دمیلای دو پتی ایسا تای اشاہ دی سنت قیسد اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر پیس عبدالرحمن پلازان از دی مین چوک جنگیر ارار سوامی پا اپریادر انورشیر توحیدی نمبر زیرو ن ن ل ځ نی جممات ته ایته خو نهزه کا نه زهخ د یو زین ځان خلسم ک نه ځیوش معمن نهاکې انسان نه کېږي نو تن ځې نه خو یو زی مداریا داککنهقرران ته لله مامون میں کله دیی تا, تا خو پلیته تا خومونظم ل کوی دای دا, دا جممات تم ځ او داچلم کوی او داچل کوي وای دا انسان د غناابت ککیږي او داسې بهم کوي او دله نه او مافی غوري. ان نه کا بشکتهله انتلحلی مرشي تو ډی روخیاري حالی مرشید روخیا رو خیاه خو ډی روخیار قالوي شوول سلام یاقوم زماقامه اه ایتون خبرهقیې ما ته ان ماتا ان زو ععب نهین په کار دلی سرسلام میرببي د طرفه د ر خپل نه والځقې اوورځ ک رااکی ما ته منو د خپل طرف نه ریسکننه روزقستاستا ای علم نبوت مالا اللہ علم نبوت راکل دےو دا خیست روزی دا آقا نور زکت ماراد چی نا اللہ ورکینو آقا سورت حجر او گورا ورپسی براش سوال سمسی پارا سورت حجر او اتا تی آئیتو گورا اخیر او گورا نا اللہ تکی ہوئی لاتمدن نعین اکا الاما متانا به اوا منهم نوم لا تموت دن نهینې کا اعلامه مطنابي اواجم می نوم موچ تواس ترګې خپلی د دنیا داروته چې منګاې تا سامان ورکی قسمه قسم واغې تهونه پسخېږي اولهوي روزی بدل ذ کوم روزی رسان ځ ما وز خوتبی خیر او ضب درف ستا چې د انه ډیر غه دی لکه صورت د اخ ګوره نته کې و که نه وامر ه لکه ب سولاې وست علی لا نلوکر کا نهنو ناروق منږ تا لاورې در کوووی روزې د لا منږه در کوو او هغې نه مخې ایقد کې ووي غې کې واپ را کا خیرو ابقا ارزق دراسته غره دی او باقی پات کې دن کې دی دلته کې مویی او ورزقانی من ورزق حسن او, أو راکل دې ما تا د خپل طرف نه ارزق ایسته او زه را دن کوم ان اخالف وکم چې مخالفت وکم استاسو الها ما پات کې ان ها چې تاسو ما را کوم نو دا غینا ان زوخ بس تاسو حسب توفیق اسلاکم مساله برتکم چې زماره طاقت نه باري تاسو خپل کار او طاقت نه دننه زتاسته بیان کوم ان اوریدو زيره دنه کومه الا الاسلام مگر د اسلام مستتوا اتو طاقت لرم او ما توفیقي انره طاقت زمه الا بالله مگر پيم داد الله عليه په دلا باندې توکل ته تو زان سپارم و الهدی الله تاونیب زرو جو کوم ویا قوم ازما قوما لا جرمان ناکوم پورترنگتاس تاسو شقاقی خلاب زمانی سویبا کوم چورسی گتاس تا مسلمان مسلم وشاند آغی اصاب قوم نوحین چرا سیدل قوم دنو حلی السلام تا فا او قوم اهودین یا قوم دهود حلی السلام تا او قوم صالح یا قوم ده صالح حلی السلام تا اصنا چاہ سیازا بودو پتا سرش وما قوم لوتین او نل قوم دلوت حلی السلام منکم تاسونا ببعید لره و دا غین نسیت ناخل وستعفرو ربکو او بخنوالی در اخفلنا ثم توبو بیا توبو باسی الیه دغی اللہ تا انا رب بیشکرف زمان رحیم رحم کون کده ودو ادوستی کون کده قالو اید یا شایبو ای شایب علیہ السلام ما نفقهو نپوی گمانگا کثیرم مما زیاد دا آغسنا تقولو چتی وی تا و ان نه ب چې منګالله ن راکه مخاونوته فنا په خپله ډله کې زفا کم زورئلاله راحتو کا او ک چر نوويټبرستا خ نهدانستا لر جمع نه کا دخ مخه منبې سار کړی ته ویشتې به منګتو په کاوبانې او معته او تو علی نه په منبانې بیا ع زورهورته زورهورې په قالو له او و شعیب علیہ السلام یا قوم اذا ما اقوم ارهت اياتا برما اعوذ غرانه علیکم بتا سبان ر من اللاد علانا ود علانا نېریګي او زمانه چ کمنه نېریګي او زمانه تبر زمار خاندان نېریګي په دې جو باندې خاندان او تبر چې د سره متفقې مسله کې یقینین خشهری زکا یو پیران ابو جهل بانده یو ایرابی یو بانده چی او خرس کدو نو بیایی تی پیسی اوخته نو پیسی ولی نور کولی تراتو ور اوسم دا غالی چه غریبه ست لانده که بینه ور کل نا غریبه نداغنه اوخ لانده کلو بیا پیسی نور کولی سالکان ناستیوزه که نو جوانان نو نبی علیہ الصلات را روانو خوزوانو نو اغه باندې چې تاغه کسانو وکي دیسوان ته وایه ددا کوړی شدا کار دته وایا ا د پیسو بدل له دی والی اربی جوړل لار کناستو نبی علیہ پر اغه ویلي وې داسته ابو جہل لمي وخور کلمه نه مالس پیسو نه راکې ګیرا پاسه روانه لړ او نیغ دا ابو جہل کور خپل کوسی له ورغه ا غیر اخو اګه څنګه راغله د غراون ته ولې لاس کې وي د خپل پیسې ورته ورته دله پیسې کني ګورم نه سر فاګه زه کوونه والے پیسې راوښته اباند چینه ور کړلړو خانه‌دان تبر نډه لري خشه زکه هغه ته پته ابو جہل ته چې هغه کوم نه غونورلم ماتي ابیا سویل نشم زکه د هغه د خانه‌دان نه به دا ټول چې کوم نه نه ریدل کني ابو جہل دی او تباشه با نډه لوي دغو دا چا او د نبی له صلاتو سلام نکا عبدالمطلب غیادو جوابد ولرعقل او اوتې درواره داسی میره داسی وای او نبی له صلاتو سلام خپه شو انه تر ا نکي خو جو خپه شو او ته وی دی خو راشه وی زیباصه باب د مکه چو کې بیان کيو ګورم بری خلکو سره ته چاله اس کې طاقتې نردیش مخ نو په خاندان باندې اقا تکو ندې و جنابو جال پس ورغې دې مارانېونه او په دې دنه ورغکني ګورم در سره و زکه نزکه دې چې هغه وایي اراعت اعوذ عليكم من الله ايا تبرزما ګران نه پتاسو دالانا واتخستمو تاسو غورځول دې الله ان الدين الله وراكم زهريا رسل شغاننه و دا الله ر دین له حاج نه کوي دا الله له نه کوي زماره تبر له حاج کوي ان ربی بیشکا رب زمان بی ما پاسو تامل اون چی کوئی تاسو محیط گراچو انکره ویا قومی ای زمان قوم اعملو عمل کوئی علی مکانتکم پا اخفل طریقو بندی اینی بیشکا زو عامل عمل کم پا اخفل طریقو بندی دا چی تاسر سکسانی سکمل گری او پونی چی پا مسئله بندی او توید سنت و تا بیانه وغاک اخفل شرکو بیداد کوئی له هغه به به نماز استعمال"},{"نماز تا دوستی خپلولونکي است خپل کار دی او زم خپل کار دا نه چې دنیا لپاره سرته او دې شي وي یاره عقیده خراب دا عمل ناکاره کار ده, کار ده, ده, ده, ده, ده, ده, ناکار ده خو څوک دکانداري دے وسره د منګو تجارت ته وسره نو و دا تجارت د دکانداري دی په ورو لگا چې دین د غرزول دی او دکانداري تجارت ته غسه عمل کوي ار دغه غسه و اتقاستم ورا ام زهریه ویا قوم اعملو علا مکانت کم اینی عامل صوفتا لمونا زرده چپو بشه تاسو من سکده یاتی چرا بشه غطا عذاب من دست عذاب یخزیه چرا سابکی دلرا ومن هو و کازب از سکده دروجن ورته قیبو انتظار کواه اینی بیشکده ما کم تاسرا رقیب ده انتظار کون کنه ما او داو د حق پرستو علمو نخره دا شاید ش... احمد شاید بریلو رحمت اللہ علی شاگردو ادھے اپیرو اگئی موردو مولانا عبدالحیق رحمت اللہ علی قطعوی اغل اغلو دا اغلو دا اغلو شاید بیان تقریب کو اغلو جوشن تقریب کو او دا د دا صورت مجادلے وی لا تجد قومن یؤمنون باللہ یو آد دون من حاد اللہ و رسولو دا ایتو الوست او ارتوی استاپده خاندان استاره ټبر کې دغه خلک شته چې هغه عقیده ده شرک او ده بدعت او رابې دین لري او تاریخ سره بیا هم الکسرکساته نه هغه سونه او چې سر شو نغې د خپل ارس وره کړو دغه نشا سي به یې کاټو او تر دې ملک تا غرا دغه زینه رحلت کو داسې خبروست دغه دا حضرت شیخ القرآن مولانا حافظ السی صاحب فرمایل وی شیخ القرآن وی پنج پیل چه دا حضرت یو شاگردو میاں والی که ناقا مسلح پا توحید با نکلکو وی داقزین مولیان او طوی چه ما کوا اگوار دک کسی بایواز پادشی و بیا بر با نصراشی مونگ با سر پا کنیو اگوی ای امو اکن دیکی مور ملاشوا چې مور ملاشن مولیان تماشا کو چه وست با دیسه چلکی و اس بده مم ته محتاج یو جنازه بوله سوکیو اوړي به ور لسوک و دادی واغد دا واغند ندا نغ غه اجوله خپل ورونه و بی بیوه امو رولان بولاجو هغه پس لوکه س کټ واغستو مقبره ته وړ جنازه ولوک لا جو خخوي مليان ایران چې داسوش هغه منګه درزو وین نه رازه بنه تر سو پر چې دک به دات شرکیات او نری پریقي زم ما خاله بنه رازه اجنازه په وکړه نه کوم مزیخار کوم نه ته به موي جنازه به دلته سوق کي ما د خدای په ځل لويس ته نه کابل له سوق تدې به د خو په ځل نه اه ورثه له خير سره وځه خدای په ځل لول مې یاره ګپه دی باندې اج جنازه به سوق کي امون مدله سوق درته وها خبره نه لرله له خير کلاخا توحید او سنت باندې قران او سنت او په مسله باندې هیڅ چا پروا ما سات او ورتقبو انتظار قوي اني بشك ازا ماكم تاسا رقیب ده انتظار قون کنه ما دي صلب هم دا كيو كي وصله و جس جل بو کنا نبدا يو وصله وصله و چه جنازه بسوخينه اغاقالتوسه مغالشو ولم ما جاء اغرقل چراغي عمرو نعذاب زمن نجي نابج که منگا شوئي بن شوئي بالسلام والذين اغاقسان آمنو چه قنقلو ما واغسره بررحمة من پهمربان زمن واقلهنا او اوول ک ساان سولهمو چې ظال معو تو في دیارم و کور نخپلو نسكور جاسم نکور فيها يغ نو في لکه چې نودي اوسییدلی په د غذ کې على خبردار بادن خلاقدي لمانا د لکسرنگ چه حلاق چه سمو سمو دیان کبابو دو بعدا یا بعدونشی نو لرکی دل کما بعدت لکسرنگ چه لرشو سمو سمو دیان و لرشو ختمشو او کباب دو بعدا یا بعدونشی نو بیا مانا حلاقات اللاوی حلاق شو تباو بربادش ولقد ارسلنا موسی او یقین منگراله گلو موسی علیہ السلام دا واقعا قلمبن دعوی یا پتسلو باندی پسلو رم داو باندی موسا علیہ السلام نو تنکلو فرعون مقابلی کلوا بی غمبر تبا ملند تانجا و لقد ارسلنا موسا ایقن مغالی کلو موسا علیہ السلام با آیتنا بدلیل اخبر سلا و سلطان مبین او بدل اخبر سلا الی فرعون فرعون تا و ملیهی دل داغتا فتباو ندیر شو امر فرعون درائی پر په پر پسې یا فت تعودی تعبد امر فرعون دراید فرعون و ما امر فرعون انا و راید فرعون برشید کامیاب ارا یہ کامیاب بناوا سنگا سورۃ قصص شل مصی پارا گور التکیوی سورۃ قصص شل مصی پارا اتا دیر شید کیوی 38 ایت دراید فرعون کامیاب بناوا وقال فرعون يا أيها الملعو ما علمت لكم من إله غيري فعوقد لي يا هامانو على تويني فاجعل لي صرحا لعلي أتفرع إلى إله, اله موسى وإني لعظنه من الكاذبين الله رأي غلط موسى عليه السلام باني فتورك زبولا قولا شداد روجند الله ما أمر فرعون آن اولای ده فرعون بی رشید کامیابا یقدمو لاند بزی قومو ده قونخ فنلا یوم القیامتی پر قیمت بانده فا اورده من نار لداخل بکی دیورتا سمت لابا فرعون با داغی مشری دنیا کې مشر لیڈرو علتا با مشری دا فرعون بروانه ورپسی به دولکی توری جهنم ته بروانه آن داغبا اینو یقدمو لاند بزی قومو ده قونخ فنلا اولای ده جا کی دنیا کے دے غلط کار بنیاد کے خود او ہسم رخل کو پائے ملکوں قیامت کے بعد مخ کی تی اگے بر پسر واد ادسرب جھنڈے کی خیری ا مخ کے بر وانی دو که بعد جھنڈا ب و ساری و بے سر ویر دل ماورن اور دیر نا گدر دے چ دی و ترا وستے شو و جہنما گدر ترا وستے شو و اد عد بعو ادب شفی حدیث فی هذه پدې دنیا کې لانت تنلانت او یومل قیامت پرقامت بے سر دل مرفود ډیر نه کار ډاله رچ دی لور کړې شوا ډاله ول سره کړې شوا جهنم لعنت ذلک دامن امبال قران باز واقعه د کلو قصو چې بیان مونږ دل لاله کا تا تا منها با سر دینه قائم قائم ديشته دي او حسید ابد دل دلی دل شویری دل دلی شیری او ریز مریسوی او ما ظلمناهم ازلمناهم کلم نکدی ولکن ظلمو لیکن دی ظلم کلو الفسون په خپل ځنانو بنده و ما عقلت اس کم نکره انهم د دینه الہاتهم اللتی احمد غارانو يدعون کثیر بلل من دون الله سی وعد الله نہ من شی ارسوک چو من شی ارسوک چرا که آغا اولیه کرامو که آغا جناتو که آغا فرشتوی که آغا مبیو اللاوی زماد عذاب نه بچ نکلشو ناویه اولیه کرامیم داد کولشی نه کم دی افغانستان دل ول شو او خلک پکی بی درک شو نه فاقی که سخی سی نه نسیو کللو کنا دروس پاقی دقا بانه خوش آلو دوش پکی امریکانیان ملزان پکی دیره دی با ایمانا شرمخان شیطانان پکی دیره دی امریکان نه په اړوانه سکه سيب خوشاله لري چې عقل تک به یې سکه سخی سکه یلدکې ا سکه یو او یې بنا شو سکه باللوی به د روغ شو دا رنګ په هندستان کې حضرت بل چې کړهل د سکانو او په مخه واغسته اخلکونو بیا په ناواغسته حضرت بل ولای یا چراغ شریفو یا وڅ کوم دی کشمیر کې سومره دی هندستان بږي باندې کیسه مکه سم ظلم او زیاتی نا تلګاوليه کرام دي اجزين جواب سال تک اولياري ازيارتونريم اهماق کې سوکاله مخ کې ملګري منګلي غلو نتلال تکه ترنن کې دو منم ملل تماشه لال تکه چې ګار کې ناس په لاته تور داسکان غون تبو کشميريان نه چا کوم مخي غونته نه نه جوړي په سي په لاس کینو دا چې زیارت پراغې نګاډه بروانو یوه شبیلره کونکي غی ته ورګزار کړه اعد ادبی قتل بېچې دي ناصف وطن نمومي او زیالمان علمان به ګداری چې هندستان له جاسوسي م کوي دغه او پتان نمومي عادی دا او اخلاص ته دا ځکه وانه څوک عامه دولت او سوچ کم نه نغې په تباہ کړ او هغه د بې ایمان بچی د ملک سر هغه قداری کړي دا نو پدی او جبان علوي هغه اولي او مدغاران او غیلسه بچاو ورکو علوينا یا پیران کې وګورم الته کې سي دي پیران کې څومره الته کې انبيانه هم وسلم دفن دي او پغې تر شی وی دي هغه کې وګوره د چاچا قبر نری د امام ابو حنیفه رحمته الله علیه مزار هغه ته وګوره دانګي نور لا کې سن کېږي کومه ګولې پغې نه وري یږي پدی دا غیر ان ولي اخرغه لکيراتنګ کړی ار رسی د شیم دات کول شیم دات کول شي دا عدل عقد کسر اور کول غو چې بیا ځان راخلش کړي نه الله وې لمما جاء رب هر کله چې راغی عذاب درسته او ما زعدوم او زيات نکده لار اخرت تذبيب سوار تاوان او کذالک دارنګي اخذ ربك ول دروست دي د اخذ القران کله چونې سیکلې وه اوی ظالم اوې خلک داغه ظالم ان اخذو بهشکنه ولدا الله عليم دن شدی شدي استخدې ان في ذلك بهشک به کې لايته خه مخه نشانه دي لمند پار دغه چا خافه چریګي عذاب الاخره د عذاب دا اخرت نه ذلک دا يوم دا سردا مجموع چ جمع کېږي بهاله الناس او دې تخلق و او دا روزو و جعل في يوم دا سردا مشود چې حاضر کې به دې تخلق په معو اخرو ارس کو منغیله الله لجل ما مګ دپاره دانیټ مقرر یو معپارتبان یادې چ را شي لا تقلمو خبر بې نبس نفس الله بې بغیر بغير او کوم دا لانه فمنون په با په دی کې شقیون بد بخ به وسايد او بعض ب ایک باختي دا دواړو بیان وس. په عمللهنا پسه کسانشي قو چې بد پتنه ری ودی پور کې اللهم دیره پارافیا ودا جهنم کې ظفیر اواز نه وې وشہیق او چقې وې ظفیر شهيق ظفیر د خر اواز ته وې شهيق هم د خر اواز ته وې ظفیر اغلنبنی اواز ته وې چې خر شروع کې هې شروع کې داسه نفاخر کې داسه اواز کې چې سړی مزغوب بنګل هغه روان خونته اواز چې شروع کې ندکه سه جهنم یا لکه د خروغون دی بچی ورو اول که یو بیا اخر که دا سه چغه وای چې بلکل د یو بل خبره आवाज هم نه وری خالدین فيها هميشه وای دی پاغه کې زکه دنیا کې هم د خرو کار کوو نه د خرو کار دنیا کې هم کو او هغه داو چې قران تنه نه راتلو د کتاب تنه نه راتلو او دین تنه نه راتلو لکه د خرو غونږی د دنیا کې د خرو کار نه وستر ال تکیم خالدین فيها ہمیشہ ویدے باغے کہ مادامت السماوات سوپ چ اسمانون اول ارزو از مکی الا ما, ما شعر رب مگر آغا چہ واری ربستا نو اسمانون از مکی یاد کرو نو قیامت دے خوبیا اسمان از نشتا دلتے نو مطلب دارے کہ دوام تے مراد دے ہمیشہ گری د مراد دے دا مادامت السماوات والارض یا د سماوات نه اعلى بلندي له جهنم او ارض نه مورځ کتهواله د جهنم نو مطلب دا دی تاکید به همیشئ په هغه کې دومره براق قطر اې جسمانو څخه بلندي داواله اې دومره عقل ویری د همیشئ لري دوره په دې وجبان دې الا ما شاء ربک مگر اغه او چوخوالی ربستا او دینه موراستری إلا ما شاء ربك مگر اڅه غالي رستہ د زیات عذاب ولور کی زیات عذاب ولور او زیات عذاب حدیث کې عقل نبی اسلام فرمایي چې جهنم یانو باید داسي چې د اور سنده کونه بی او پاغه کې به بند کی, بن کی میخونه په ټاکیو جهنم میسته دی ولي <تصفح> توبه إلا ما شاء ربك إن ربك بشکرستا کون کده لما داسو یرید چه را دیوکی و عمال لزینا احراکسان سعودو چنیک بختری و فی الجنتی و دی پجنت کی خالدی نفیه و همیشه بی دی پاگه کی ما دامت السماوات سوپر چه اسمانونا والارز ازمکی الا ما شعراب بک مگر آغا چو غاڑی ربستا جریر امن دا کنای دا اسمان ازمکی دا کنای دا ینه معراج د دوام دی په دی وجوان دی او دل دکه الا ماشا ا ربو مگر اغه چوغاری ربستا سمانا زیاته بدل بوله ور کی د جنتنا چاله غاری داغه دید د الله دی دا الله د موږ استاد سره ټول دو نصیب الا ماشا ا ربو مگر اغه چوغاری ربستا د زیاته بدل بوله ور کی چاغه دید د الله دی او توان دا, دا بښیشته اگهرم اجزود چې نه به کمیږي نه به کمیږي فل آتا کو پسمکهګا ته فیمرتن پشات کې ممداغه مسلین ای عبدو چې دې باد کې حواله دا کسان ما عبدو نه دې باد نه کې الا کما مگر پشان دا اچا یا عبدو چې بات کو ابا هم شرانره دي من قبل مخردينا و ان بشک منګالم و فوهم خا وخا پربرکه دیتا نصیبهم سیر دی غیر منقوچ نه به ختمیدونکه ولقد اعطينا ايقن ورکل مونږه موسی عليه السلام ته کتاب فاختلفوا فی اختلافوش بګه کی ولولا کلمتون نه چې اختلاف کله مسله کې وشو نه عذاب ولینور کې دا چی جواب ولولا کلمتون الکچرنه فیصل عسبقته مخ کلی کلی شوی میر رب کې کا طرف درستانه لا قضیه مخاف س شو او په مندي وإ ب ش في ش مخ په شدي منو ددي مسلينا مور مضب شري وإ كللا او بش هرو مختلف تووجاتتي و وإ كل لما لا ي في النوم او وم كل داسم ددي او ما چه ده لما که نو ده زعیب ده ده ده ده پارا چه دوار لامین یوزینشی یو, یو کلن که ده او برده لیوفی اندهم کره چه نو چه ده دوار لامونه ده یوزینش نه لما لیوفی اندهم ربو که آمالهم ده طور سو شو ده خبر شو ده این ده نو مطلب ده شو چه کلن اسم شو ده ان او تنوین عوض ده مضافن ایلی ری مانه ده شوه وَإِنَّ كُلًّا مِنَ الْأَقْوَامِ أَبِشَكَ دَهَر يَوْد ديتولنا هر يود دي, يو دا دي قمونونا داتول پدي قمونو کي لَمَّا قَسَم دَي لَمَّا قَسَم دَي چخمخا لَيُوفِيَنَّهُمْ چخمخا ورب کي ديتا رب اور ربك رشتہ عملهم بدل ذا عملونو يني خامخا هر ي قمون د مخکې یاروو راځي نه هروله به الله بدله ورکي پوره پره به هغی ته ورکي لا یوه فی نه هم ربوکه اله هم دومه کون اسم د ان نه او لمما شرتیا اوفیلهشر چې کمونههزب دی چاغ ی بهس هم الله دی او یوهفی نه هم دا جززا د شرته او جززا دوالا شرط او جزا دوا دا خبر شو د پاره د ان نه مانا دا شو چې بشک هاریو پدې مخالفینو کې وان کلن بشک هاریو پدې مخالفینو لما يباسهم الله ار کلاچ پورت ته الله دی چې الله ده قبرن لا يوفي انهم ربك وربک اعمالهم نو مخا ور بک دیتا د عمل ار قلعاتي پورتكي بده مخالفينوكي ده قبرنونا پورتكي الله لخامخاوركي بده طرفستا بلده ده عملون ردي <تصفيق> او دريما اصانا ده انا فيا او لما پمانا ده اللا واخلا نمانا ده شوى و انا قولن او نشت ده لما مگر لا يوفي النهم ربك آمالهم مگر پورا بورك دیتا بلی داملنو دا پا کیا سانا دا انا فيا دی او لما پمانا دا اللہ دی و انا کلن او نشت دی اس یو کس لما مگر لیوفی النوم خامخا پورا بورك دیتا ربك رفستا آمالا بلی داملن ردی او سالورما این مخفف دی من المسقل أو كلن اسم دا إنا أو لما پمانا دا أجمعو سارة دي نمانا دا خبر شو نمانا دا شواء وإنا كلن أو بشك هر يو پديكي لما هر يو پديكي لما دا طول ليوفي أنهم لما دا طول ليوفي أنهم خامخاور بكدي تاربك ربست آمالهم بل دا ملن رديه دیر طول لبا اللہ بدلی دا ملون ورکی این دو بشک دا اللہ بما پاسو یا ملون چکی دی خبیر خبردار دو پارسو فستقیم پس کلکشا وستسلی ورکی اللہ پیغمبر تا فستقیم پس کلکشا کما امرتا اگه سرنگی چو کم شویرتا تا ومن تابا او آسو گو چتاب دار دستا و لا تتغاو او دا اللہ دا حکم نا مولای دا اللہ دا حکم نا اولای ما نه به شالله ما پااس او تعملونه چې کو تاسوو بسلیدون کې نه والله تغ معنا سره نهديځ کې وظه کوي وال تر کهو ینی مییلانمه کوئ اللهله نه کسانو تااسلهمو چې ظالماندي او بکه چې سااس احکملقرآن کوې ددي دلاندې وي مرات نه مبتدیين دي واللهولهین نه لهمو ملعن مکوید اکه سانه سرع ظلم او ظالمان دی منار وصبر سی کی تاسو تاور ومبتدیین سلام یو دیکې ګور به درور سی اکه یو دیکې ګوښتره ولهم ساسو ادي ټول راغون شي ویل دا هغه ته جوړ کړل مجلس عمل ته جوړ کړل دا پکې د پلانای دی او دا پکې د پلانې جماعت دی دا د پلانې دی دا نه یو چې د لښان دی لیشن جو کڑ ری ڈال پیتی یا ولی آونا او دال آر سے گڑ ورڈ کڑی اب آتی انگو نو اندہ دا ټول عمل دی نه دا سملو دا عمل دی مجلس عمل ادا لګیا دي هم ودا کورون ته وراشی ها خو سپیدوب ونش ایس پیدا بونش ادا خبره اچا خوې پټ کړم تانه وی به مه ویل شي چې پټانه خوې پټ کړی دې وی به ویل شم به واسته دې وی چې پټانه خوې پټ کړی ویل چې پټای کړی دې ادا و سرور را خارتیږي خیري جرنه سي كتاب او خلره پاکه و سرور خو په خبره روزي پوه شي ها اي مولانا علي رحمان سي داويله وغته هواس خو مينس کي نه الګي راي وي کچن مالا وزالته عثمان را کي نه پداشتګردي كر سرزي او کېګه مطلب داري چې څوک دين بيانې قران او سنتو نا خیر ز بهر سره له تعال کما وماله وزارت اوثمان را ک دا کتاب لیکل رغ خپل وغه کی دا 60 پک انده شنو بهدا دا اردو دی نا بدی فسلاوی یا دا سره دنیا د پاره تللی دین د پاره نری تللی نا دین د پاره امغله بدی اسلام راولی مدینی نه به راولی ک مکین نه راولی ک پاکستان اسلام آباد نه راولی کم نه نه راولی دین پخوار غله ها انبیاء علیه السلام چرا غلون دین را غلري. او بیا آخری دین اغدا ننسوالس پینزلس وکال موقعی جناب محمد و رسولات علیه السلام اغراوست داره او پیش کرده او فرمیلی دی ترکتو فیکم امرین لن تزلو ما, ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت دا دو چیزنو ما تاست پریخی دی یو قرآن دی یو سنت دی سو پر تاسو پرې معنی کلا کې مضبوطي تاسو بیلاره نشي دغه دین قران او سنت داخله کې بیانولې نور نشته اخر دنیا د پاره نه غو نور خلک هغه نه خو پويږي سياسي هغه پدې ماده پدې الله کې خو کم دنه ماهر دي او دغه دی اخر دنیا کار کې نور څه راکې نه دانو ر د دا دین نه خو پولي شي زك علای ولا ترکنو ال ال ذین ذلبو م اعلان ما كوي كسانو تع ظلمو يا ظالم دي فتمسكوا من النار وشوبر شيگي تهتور اور بدر شيگي د خلکو سره ميو ديکي و ما عليكم اش شويرتا سللا من دون الله شي واحد علانا من اوليا دوستن ثم العاتون سرون بیا بتا سر امداد نش کولي واقيم الصلاه ادل سکوم ده فین نهارې په یو طر ل کې5یل او پسې سره شپې کې سااراسپغین در وې5یل د شپې په کرال او شپار ځ الله د پروتی ععبت کوه ان نله سنااتې ب ش کنی کوې یوهب نه صات لرکې تکلیفونه ځکه داې که نیت دی لذاکرې کو وصبر صبر كواه فإن الله بشك الله لا, لا يزعى نبي زيكي أجر المسنين بليرن كانو فالأولا كانا فسولناو من القرون داقبيرونا من قبلكم جمعكستا سنو أولو بقية تخابندان تاكتو ينحونا جمعنا قلب عن الفساد خلق الفساد نافي الأرض پد مكاكي الاقليل ممن ما قرل الدعاغچانا ان جنئ نایچ بچکه منغامینو پدی کی و په کار خدا او چ خلکه د بدن منکلوی د منکراتونه منکلوی او سیلارته راړو له وی ها الله کسان پک الله وی وو وتبع الذين او تبع دارو ک دعا کسان او ظلمو کی ظالمانو ما دعس او اترفو فی چ عیش د پاغی کی وکعنو مجد ذکرالو زمان عذاب پر آغی اللہ تبو برباد کلو وما کان ربکا آن درستا لیه لکل قرآن شا لکی کلی بزلم پزلم وآلو آ خلق داغی مسلحون اسلاکون کی ویلو شا ربکا آو کچر رزاو درستا لجعل الناسا رخام خاکر ذول بیو خلق امتان واحدان تولیو ولا یزالونا آخمی شبیدی مختلفین اختلاف کون کی اللہ مر رحم مگر بچ پی دا اختلاف ناسو که چه رحم کلی رفز تا پاقا بانده و دا شرکیات و بچ چې دا اللہ رحم پیوی ولی ذالک خلقه هم آده پار دا اختلاف پی دا کلی رده مخلوق و یه را دا, دا اختلاف ولی ری دا دیر بداوی یو اللہ ده او یو رسول ده آیو کتاب دی و نه نا یو او ده و رسولان خوگان ده کتابو نبیه بوی یو سالا یو منصور رو داو خبرتی لیر آقلی رو اپا دا مشیران داسی خبره این خبر داسی دا دی اختلاف دا پر اللہ خلق پیدا کللی او دا اختلاف نسمرات و او و کچھ کم دی نروزی پیچ شار بشار بی, بی نیو خواکوچ و شملی و بلا غلی گھن تی نروزی دا کسی چه مسئله چولی روشن ویسه تی نروزی کمه سن نیچړل خو د وبا د د وبا بزینو نه نه د وبا د خارته بوجي وای خو اختلاف د ائمه مجتهدینو هغه په حق باندې بنارې هغه مسایل مستنبط کړی دي او دانه کې د یو مخالف دي دغه مزب نکار د دا دایو خره دایي چانه ویلې یو, یو ممنودی ویلې سب د غراوالی او د نغوروالی خبره ده که د عملشان له جزيات افضل له غورده که دغه شنو دا ام غورده په دیوې وجباند دا وی دا یو له او دا به تر قیامت بنی پورې بني څېل کې دواوی یاوي دغه تریانترې درو یا به یو ډل به سی واکې ټول به جهنم یو ډل به چاغه نبی اسلام فرمایي هغه به جنت تږي نبي اوې په کميانو یارو په پتن لهږي چې دا کم یو ډل دنو وای دا سره تپکه مخراشه قران ته ول قران او سنت چې قران به تل به ځد کډنه وکنه اجي اپس صحیح طریقې سره وای دانا يو <تصفح> دانا دا نه چې خپل مپادله خپل مطلب راپورته ایه آیت نه یو شان مطلب او د بل نه بل شان مطلب زکه یو ولذالک خلق او وتمت کلمات ربک ا پر داینه طرفستا لامل ان جهنم يخا مخاډ کوم جهنم من الجنتی بریاننا والناس اجم عین ادخلکوا فرمان تولنا جننا ته اناس نافرمان فرمان تول خلق دنه ټولن به جهنم دګی کوم چې نا فرمان دی واکلن دا ټول نقسو بیانونو مونږه عليه کطا تام انبیا رسول واکعده میو دا تین مونږه بیان نو مان آغانو سبتو چې کلا کو مونږه به پاکی سلافو ده کاذلستا واستاجو مونږ پاکی باندې کلا کو وجا کا ورغه لتا تا فی هاذین حق او معزتون اونسیت وجه کنسیت دی الممنین د پار د مهممنانو په خللوی پی غمبره د لنا کسانو تا لایمنونه چېقی نه کې عملو عمل کوئ الله مکانه د کوم په خپله تري کو ان نه عام میلیون ب عمل کوو په خپله ريه ته رو انتظار کوئ ان نه ب منتظرون منګهون د انتظار کوون کو نهو اوس د ټول سره ته خواصس چې کم دناغا وال الله غب سماواې وال رض لف نشر غیرې مب دک اول دا وخ الله تاببدو ال اللهوه الله غبا دته الله وده هو او ب مدعوا په نهې دیل م غو دد کې مخې نفې مغب اغ دا وړلی وال الله او خاص الله لله غب استواې غب داسمانوندي وال ارې د مکوې واللیدي الله تعور جو واپس کېږې بټول کارونونه سلامړه مداورخه دې ځکه كله طول وتول کارنه البته وبس کېږي او بیا لوم باندې داوا پعبدو نه عبادت واخذ الله او قبل داوا دریمه وتوکل علي ځان سپارا پيول لاندې او پروا د چا ساتي او ما ربک رب ان درسته بيغافل الن خبر اما دا سنت عملون چې کوي تاسو سوره یوسف دا سوره نزول کې 350 پس د سوره هود نا نازل شوه اره د سوره داوا دا مسائل 4 کم چې مخکې سوره کې تیر شو نه پدی سوره کې ردی وضاحت کړي مسائل 4 بلبست و تفصیل د دې سوره کې دا مسائلو بیانوي مسائل 4 بلبست و تفصيل و بس او تفسیر سره دا سلور مساله به صورت کې څرګندوي ما کې سورات سره عرب او تعلق ماخی کې سورات کې سلور داوی بیان شي د پدې صورت کې دا غي اوځه ځکه دا صورتې دی صورت پسې یو ځای راوړو دا انکه مخ کې صورت کې توحید بیان شو دا بیانونه نپدی دا نور علی السلام ود علی السلام صالح علی السلام نپدی سورته کې مسله توحید هغه بیانونه د یوسف علی السلام زکه دا سورته دې سورته پسې یو ځای راوړو دریم ماخه سورته کې بیانوشو نفد ال غیب د ابراهیم علی السلام نه چې ابراهیم علی السلام عالم الغیب نه نپدی سورته کې نفد ال غیب یعقوب علی السلام دا خپل زیاته ورتنوه لیسو پلي سلام زکه دا سورته دي سرت پسې یو ډیر وروه یا مخ کې سورته په اخر کې بیان شو وا پا پا توکل علی ځان سپارې په الله باندې وا توکل علی ځان سپارې په الله باندې د دې سرت کې توکل د یعقوب علیه السلام بیان دي دې سرت کې توکل د یعقوب علیه السلام بیان وو زک دا صورتی دی صورت پس یو زیراولا سالورم مخی صورت کی ویدو یو سل شلم ایتو گوره اکسو بیسو مخی صورت وَقُلَّنَّ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِ الرَّسُلِي وَقُلَّنَّ قُصُّ عَلَيْكَ او دا اطول بیانو منگ تاتا واکیاد دام بیانو منگ تاتا بیانو نرا دی صورت درم ایتو گوره نحن نقص عليك احسن القصص دثرت کې دریم ایت کې وایي نحن نقص عليك احسن القصص منګ بیانو تا ته اګهسته بیان مزګه د سورته دثرت په سیاور ډول ډارنګې مخې صورت کې تیر شو دو آیات کې تیر شو ما يعقوب عليه السلام اصحاق علیہ السلام یوعویعیت ایکت ترغی کیوائی 돌 ومراتو قائمتن فزہ کت فبشرنا باسحاق ومی ورائی اصحاق یاقوب اور وہ تو اسحاق علیہ السلام او او یاقوب،, اسحاق علیہ یاقوب علیہ السلام ندی کے در یاقوب علیہ السلام واکرز کر کی ومی ورائی اصحاق و یاقوب ندی سرک کے در یاقوب علیہ السلام واکرہ ځکه د سورته دي سرت پس یو دی راوړ یامو کې صورت کې آخري آیت کې و ګورایي ناقي کې وې فاخر الفاظ کې و ما ربک بغافل اما تعملون و ما ربک بغافل اما تعملون اونه درځتا نه خبره د آغسنا کې تاسو کوی نبی صورت کې درې مې ته ګورایي وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ده سورة دره مایت کیوئی وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ یقناً پیغمبر آوه مخیر دینا دنا خبرنا تا تواقع ده سفل اسلامنا ومعلوما نسک دا سورة ده سورة پسی او زیاراولا دارنگی وما دا مخ نوم داوود علی السلام تغرته سورته هودوی ماخه سورتا موسومه په نوم داوود علی السلام او دا سورته موسوم ده په یوسف علی السلام سره د ته سورته یوسف وي هغه ته سورته هودوی ا د ته سورته یوسف وي نهغه دا یو پیغمبر په نوم باندې سورته نه د بل پیغمبر په نوم باندې سورته راوړل چې سورته یوسف پته وي زکه دا سورته دی, دی سورته په سیو ځای فلاسه سورت دین سورت کے صداقت دا پیغمبر بیان ہے اور تصلیح ورکی اللہ پیغمبر تا اولنو آیتنو کی ناہنو ناقص علیکہ آسان القصص دین سورت کے تصلیح دی پیغمبر تا اللہ وی حالو کا کا حال یوسف پیغمبر استا حال پشاند یوسف علیہ السلام دے حالو کا, کا حال یوسف ستحال پکنده یوسف علیہ السلام دی سم مطلب لکه څنګه چې یوسف علیہ السلام سرهونو حسد کړو دا کسي تاسو ر بخپل ټبر کې خاندان کې مخاسد کوي دوم لکه څنګه چې یوسف علیہ السلام هغه ورونو د ملک نویس ته خرڅې کوو نو دا کسي تاسو م دا خپل خاندان نو د خپل ملک نشوړی مدلیمونه اورینہ برے شڑی دریم لکازانج یحییٰ علیہ السلام انہوں کو اٹا غردو ندات کسے تا ہم کویتا غردی اگ غار صورتہ ہم کو یہ وچ دکسے تا اند خپلتبر خاندان غار صورتہ چکم دنو غردی اولکسم ج یحییٰ علیہ السلام پ پردی ملکی اغا بادشاہ دا کاسې تو په مدینه منوره کې حاکم شي ستا لاسته به اختیار راشي او لکه سم چې سبل اسلام په پر ملکې اغبانې بد نام او لګې د لکه زلوخ دا کاسې طبانې من بهبل ملکې مدونونه موره کې ستا په یبان الزامبو لي او لکه سررنګې چې د ی سبل اسلام نه بک رون نه کلو ډاک کاسه استانه بخ خپل خاندانو با یکاډی ته په شعب ابي طالب کې درې کال چکمدنه اغه وو او ریته به یکاډ کړه اکاله د شوره به یکاټ دا مولا نه ورکو صورت کې حالت د پیغمبر ذکر کې چې استان حال پہشان يوسف عليه السلام د حال دی تفسير الله ورکه يوسف عليه السلام امتحانات زیات راغلو فتعابانه مرازي خو ځو با تنگ چکمدنه نه هغه ځکه دې سورته الله تسليور کې پیغامبر ته دا رنګه سیر ملوک چې کمندنه بیانې دي سورته کې او مرغان ذکر کوي چې کله کله عذاب راځي نو په شکل د مرغان راځي او تعبیر ده خوب نو دې سورته کې هغه ذکر کوي دا څو مسایل د صلات کې ذکر کوي خو زیات تر سورته یسبه په تسليری پیغمبر ته شاء الله فضي تصريبه ورخي خفل بسم الله الرحمن الرحيم الف لا امر تلك دغرار وان آيات الكتاب المبين آياتنا دو كتاب دي چه اخكار بيان شويري انا بيشك منگا انزلناو دا قلدا قرآن قرآنا لستلشوي عربيا فارب جواكي لعلكم تاقلون لدي رباءة چه تاسفوه شيء نانو نقس او اگر تاقلونی وي تعلمونی تا وي عقل يا زکا وي چې عقل په انسان کې راځي نه په قران راځي نکاسه قران ته نه راځي د قران نور د عقل دی اگر چې اور ته خلک د دنیا خواري وي دغه عقل رپر درجي د عقل عليه راشه قران ته راشه چې عقل درته راشه نانو نقس او من بيان عليك تا ته احسن القصص خشت بيان بیان قصصو خلاکوی مانگتا دا یوسف علیہ السلام قصو کا ویخایستا بیان سریا دا قصص تی که دا قصص تی دا قاف پتحراو که نا کسری داوی نا دا آقا قصا قصص رازی قصص رازی بیا او دا قصص تی نا دا دیز یکی مانا بیانو بما بی ما پس ابداغی او حینا الیک چو هغه موږ تا تا ها ځل قران یان دې قران وان من قبله ماخر دینه لمن الغافلين ها ما قادنا خبرونه اس قال يوسف کرچي صلي سلام دې به پلاق فلتا يا بته پلارا ها تي د پاره د محبت رازي او د مين رازي اے دادا جانا امغه تا لالاجي سکو سکو تا کاجيوي سکو تا دادا جيوي يا بته پلارا إنني بيشكما رأيتو لدو أحد عشر كوكبن يول ستوري وشمسانور والقمر اسممه رأيتوهم چول دلما أغي لزان تساجدين پسيدا خوبه دولدو چه يول ستوري دي آنور اسممه دي وما تسيدكي پراتر خوب نو ياقوب عليه السلام توي قال ويسوف عليه السلام او ياقوب عليه السلام يا ابن يا ابا جيا لا تقصصا مبیاں نو وروایا کا خپل عليقت کا ورن خپل ته فقيدو پشلو کي لکا تا سره کيدا پچل کولو دا خبر نو تم بیانوا ازکه حديث کې ويل لا تو لا تو حدیث رو اياکا الا حبيبن او لبيبا خو بار چاته مې مبیاں وا یا پوته بیان کا يا دوست ته بيان کا استاد دوست هي عالم دي ويګه خو په مطلب نه غته کا او کنه په دراسي چې خووب ویني اوสาร را شوږي د چې خلک ووره مرګورو ما به دا خوب لیدل نه چې خووب ویني هغه ور پروتو کې په مطلب خوبويګینه نه نه جو ور پروتو ته نه اخین او کیس جوړ کی نه خوب هر چاته م بیان او دا خوب مطلب چې کم دی نه خوب درې قسم لري یا حدیث النفس ورته وې چې ته دروازه سه خبر تر و کې واغه او هغه کې نه هغه خوب کې سړې وی ني هغه ته نفس وي اډریم کې سم خوبا هغه شيطانی خوب دی نه ویره خوب کې پلانې راغې او ما بچاله و یا دې والما وایدا شيطانی خوب دی دا شيطانی آیا ویره ما راغې ما ته سو کاشین پټ کې او اشنا زرغون امسا و سره چې ما باندې ګن بجور کوي دا شيطان اډریم کې سم خوبا هغه چې دغه مطلبې او اګه تو که قرمه خوب وینې رواځي ناغیل هم څه اعتبار ني که مخ وینې اول 800 شپې کنم 10 چي شپې آخر نیمه کې دغه ناغې خوب عقل اعتبار او سیفو کې خيږي بیا په دیو او اګه خوب تعبیراتو دا هر څوک مخ کې دا زموږ هغې شیخو القران مولانا حفظ الله سيذ دې کډېر ماهرو تعبیر رو ایا اين اګه دې ماهرو داږه مخانه علماکي ام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تعبیر رؤیا کتاب هغه خپل لري خو داسم سم نه چې ته ابن سیرین کتاب راواله تعبیر رؤیا هغه ګوره ګورنه جو بس دے غبی غبشی بیا دې ګوره سلیقه بکې مو ګوره داداغه ها چې خوب دونه چاته عالم ته وای پوه تعبیر مطلبو بس بځ دی و جنا ابن سیرین ته یې صالح راغه وای ما خوب کې چې کم دینو دا ټول چې ما کونځله کې تیل دن نکړو اجول مې پکی نه هغه ته زه تامر سره نکاح کړم دا ځکه بیا معلومات کول کول هغه ریښه او داغه څه خبره بیا دا هارون چې بعد ته اخذماسو بيدم نغه خپل دل او چې خوب کې دا خلک راځي رازیو ما سره چې کمونه بد ویلې کی ګټه علی نه غوینځې ته و چې اګه تدامه وای چې د عقیله د لویې د مالی د لره لکه ځان بچ کو هغه هغه جوړي چې لړا وته وې دا اوس دا خوب دی امن سیرین وته ځزنداسته خوب نه دی نجاه کو تراله وغه ته اله وینورته چې وای دا عقیله دا ملکی عقیله د لوی زبېدی لده نجاه نه لورته ونه هغه وټیدوسته خبره ټکل وی هغه ته وایا چې ستاسو لاس نه الله داسې او کار کوي چاغین اور ټول خلک په داخلي نو د بچیانه دا ادهغی چې کل اخیری عمر کې د اغینو بیا خزه توي استعقوږي تعالی د سو کومه سره کار وکم نو زبیدیت وی هارون شهید بیا چې استعقوږي هغه ورته یو نیروباسه د دې زین نیر عراق نو باسه او مکه معزمی حرم شریف ته به و باسه داسنه قانون پکې وخه ناوراو لګیداو او هرچې کم نه هغه شروعو کو حضرت شیخ القران د پنځپیر بیاغی فرمایي چې تلمو ما لیدل دانه اعدا چونه باندې کم نه سیمټ هغه وختونه د چونی باندې جوړ کړل او ډېر کلاک دی او هغه د عراق نه شروع کو انډرګراوندن دا سلور سو میلر تقریبا حرام شریف کې هلتکې ارفا سره بیا کمدن راوته ری او کته بیا سین دې چکمنه غرزول لري دا لس پټا دا غي جوردي لس پټه دا خطر ډونګيري او دو پټه چې کمنن د خپلندې <coughs> په دی وجباندي دا اغنیر چې کمنن زوبې دي دا غ په نوم باندې هارون باشي بادشاه او خلکو دا غي چې کمنن फायदा واست <coughs> په دی وجبانه خوبه با کله کله سیم خيږي زګه دې دی لا تفسس روعاك علی اخ ودک فیکید لك انشی الشيطانا بژ کشیطان انساني د پا د انسان او دوه مبیین دشمنند کاره وکهذ کا دارنګې شتبی کا والقي به تارب ب کار اخپل اوی علی مقااخی تاته من طویل عاددي بد لب د خبرو وای تممو اوپهې بانې م ایسان کا په تابانی والله علی خوبوب او پهعادې او تم دکه سنګه چې پره کړ دی علاب ایک من قبلهم حدا دینه ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ان ربک بعشکرستا علیم و قد حکیم هاوند حکمت دی لقد کانا فطا سرشتدی فی یوسف و بر یوسف علیہ, علیہ السلام کی و عقیل یوسف علیہ السلام کی و اخوت دینون دا کی آیات نشان لسا ایلین دبار تپوس کو ان تپوس کلو انبر بنی اسرائیل چ شام اغي <سنگا> څنګه میسر تر غلو د شیا منه میسر تر غي راغلو غلو دا تاسو نبی رسول الله صلي الله عليه نشو نه الله دا سوره ورو له ګو د ایتونه چې تاسو کون کوله پدې کې جواب چې کم نه نشتا ا ته ادخال الهي وای او تسلی پیغمبر طرفه کې اس قالو پكمه کم چوي غي يا يوسف قالو کله چوي غي يا يوسف همغه يوسف عليه السلام واخره دعو احب خوخذ پلار زمنګ تا من نا زمنګ نا ونه نو عسبه امنګ ډل یو ها ها پخ پلار ته د ورځې بن او یوسف علی السلام او کار مون کو ډل منګیو امنګ ته خوخنیو نو وای دا خو تاسو کې چل کنن نه کو په ډل مل نن نه چې تاسو راډل ډېری بلکې دا پدیبان رچې اخلاصي نو یوسف علی السلام بن یامین کې اخلاص او تاسو کې اخلاص نشته زه کو ته تاسو خو خندای ان بانبی ش پلار دمونګا لفی زولاللی مبین کا او محبت پخوانی کئ اماما می رازیماہکی ددکې زال په مااد د محبت په محبت په خوانی ک دو سرهغسی مین سای اوختلو اووجنی او سپی س پل سلام یا او غور د ارزان یو خوش دیتا سی خووش زمک تا بیابان ته یاخلو بشی تته او جواببی م د پلار ستاسو کوو من بعد رونا کاون سوالیحین یا کومنیکان د یغ به اسلام السلام بیاوي ی او ل یاوه نهغې نه دا دو ځمودو ی سپ اسلام او او بنیامین او بله راو نهغې نه داوي دا نور و نو ساتو په دغه سا نوشیتانو ته داسې قسته چې داسې کارو کوي او بیا بسوکی و تکونو آشه بتاسو من بعدهی پس دینا قومن صالحین یو قومنیکان شیطان بتا تروانیم خی یو طریق برتم خی جدا سی دا سی چل بوکی قال قائلون منوم اوی یوم شرپدیکی لا تقتلو موجنی یوسفا یوسف علیہ السلام وعلقو او غرزو دلرا فی غیابت الجبی یو دونگی کوئی تا یو دونگی کوئی گوری وچ اغیطووله یل تا خیدو راو بلی دلارا بعد سیارتی مسافر او یل تا خید لغتا غسیستو چی پر لارک اون مندیش لارک اون مندیش این آقا لغتا را که شرعی لس رو پون آقا برابر یا سیوه و نظام سرکیزو او, او آی خلقلتا دادا چاده جماعت که لان مکوا چه لانگا جوڑکی او کچرینوی نبیا یو کال زن سر بساتی یو کال زن سرکیزو کبيان پیدان شو بیا بیا بیت المال ته بیت المال خوشته نه غریبانان نن له به ورک ا که کنه من کا چر کرا غلره نسټل و سره کو ا زمون گ دانې غول لری وایې ساتنه چوي ساتينه ا که چاو تختوله گډلار به خیر دي ا کبيان پیدان شو کال کې نو بیا به چاله خیر خیرات نه جزان له به چاله راخته زکاوی یال تاګه دوه بعده سیارته ان کو فاعین ک چرې تاسو کوون کره دی کار او لید هغه سااروي چلا ک شوي حسوو کېونسی هغهته لاقید وئ قالو ی د یابانه پلارار د منګه مع کاې ش تع لره لا تامن نه چېتیاقین نه کې په منبانې الی سفا پهبار د سپ کې و نه ب شکه منګه له د ل رالهنااسون خ مخ خیر خواید کوون کووې له اوږې د ل <سؤال> را سرا منږ سرهه اوولږ د سرا معنا سبا یاره تاې ووي بهښې له اب آلو به بهوکې منډ تړبوي پ بعضذاده کې ونا به ش منګه له دله راله حافدون خا مخه فاازت کوون کېو دا ځ کوي چلتهې شرمخانو د خو ځګل سرديرو ځګلو کې انا لاکه وانتم عنه وقال يا يعقوب السلام انني ليهزنني بشك خما قادي غمجن كيما انت ذا ابوجه بودي دلرا بهي دلرا وخاف زيري كما ان ياكله الز ابوجه بخي دلل شرمق وانتم عنه غافلون اتعسب علينا خبري السلام خو خوب اقول دلو كنا هاويلو قال خبر دلو كي شرمقندي لس او پده بانی حمله کهی یاقوب علیہ السلام خوب ندلو چه لس شرمخان دی و دیسو پلیسلام باند را دی یا شرمخ دی چاقه پس کهی آئی مدافعات که یاقوب علیہ السلام پوچی دا لس رونی دا شرمخان دی او دا یو رو رو مشر دی بی بچ کهی دی مدافعات چکم دی لکی او پدی او جبان دی او شرمخان جور شی و انتم انو غافلون او تاسبان آخبری دنه قالوا يا غيل ان اكله ذئب قسم ليك چرغ دل رشمق ونه نو منغا اسپتون دل ان بشک منغا اذا نه پهغه وخت خسرون خما قتا وني ان بشو فلما پسر کلا ذهبو چ بوتی دی بی و وعجمه او راجم راجمش